Vă invităm să ascultați emisiunea Discuții la masă rotundă, un timp de dezbateri despre viața cotidiană. Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Discuții la Masa Rotundă. Stimați ascultători, iată-ne pentru un timp, un timp pe care vrem să-l petrecem împreună în seara aceasta, un timp de discuții și dezbateri cu privire la probleme ale vieții noastre cotidiene, cu privire la lucruri care țin de viața noastră de fiecare zi, în încercarea de a găsi modalitatea în care să putem să trăim în sfințenie și ascultare de Dumnezeu și în același timp să putem să trăim o viață frumoasă și plăcută unii cu ceilalți. În seara aceasta o temă și frumoasă, și interesantă, dar în același timp și cumva neacceptată, un cuvânt neacceptat în filozofia de viață modernă este vorba despre supunere. Și... Am vrea să privim asupra acestei chestiuni, asupra problemei acestei a supunerii, pentru că trei vremuri interesante și acest cuvânt parcă nu mai prinde. Pur și simplu este asociat cu perioada de robie, de supunere. Acceptăm cuvântul supunere doar dacă este vorba să ne amintim despre istorie, scene din istorie, Perioada a sclavagismului, și așa mai departe. Mi se pare, totuși, un cuvânt nepotrivit cu mediul în care trăim, mi se pare un cuvânt exagerat pentru ceea ce înseamnă viața în secolul în care trăim. Și când spui oamenilor că trebuie să fie supuși, în orice context ai cuvântul acesta, deja creezi o barieră ridici un zid. Supunerea este privită ca ceva negativ și în zilele în care trăim, iată, nonconformismul și nesupunerea sunt ridicate la grad, la rang de cinste. Totuși, se pare că nu am fost mai obedienți față de sisteme niciodată. Deși fugim spre o anumită libertate, spre o anumită lipsă de supunere, în același timp, dacă stăm să analizăm, vom descoperi că oamenii nu au fost mai dependenți de sistemele uh, politice, de sistemele de conducere ale acestui pământ, niciodată nu au fost mai dependenți ca astăzi. Ei bine, în contextul acesta al unui contrast care se vede foarte ușor, aș vrea să discutăm în seara aceasta și împreună cu mine este... Uh, o parte din echipa cu care deja v-ați obișnuit, Neluțu, Adi și Cosmin și împreună cu ei încercăm să abordăm această temă sensibilă pentru că are multe implicații. Are o implicație în viața noastră spirituală, în viața noastră de relație cu, în familie, în relația cu biserica, în relația cu societatea în care trăim și uh, tema aceasta se implică, se infiltrează dacă vreți în toate domeniile vieții. Așa că încep cu prima, prima întrebare pe care o am pentru seara aceasta. Dacă au oamenii capacitatea de a fi fericiți fără supunere față de Dumnezeu? Că, în definitiv, cu această supunere încep să aibă rost și celelalte provocări. Ne cheamă Scriptura la supunere față de Dumnezeu. Când vorbim oamenilor despre supunere față de Dumnezeu, riscăm să fim catalogați ca extremiști religioși, ca oameni care avem o gândire îngustă. Ce ce puteți, ce argumente am putea să aducem în seara aceasta în favoarea acestei idei și mai ales să răspundem la întrebarea dacă avem capacitatea să fim fericiți fără supunere față de Dumnezeu. În numele întregii noastre echipe din această seară, vă spun bună seara, aș pleca de la a face o remarcă privitoare la nesupunere. Nesupunerea este văzută în ziua de astăzi în multe planuri începând de la, sau nu neapărat ca și punct de plecare, dar în enumerarea pe care vreau să o fac, aș începe de la nesupunerea elevilor în fața profesorilor pe care îi au, a copiilor față de părinți, a partenerilor de viață unul față de celălalt, nesupunerea angajaților față de proprii angajatori. Cred că totul pleacă de la ideea oarecum preconcepută în mintea omului că trebuie să fie liber Trebuie să nu fie constrâns de nimeni, trebuie să nu fie constrâns de reguli pe care trebuie să le urmeze. Dorința omului este într-adevăr aceea de libertate și poate că asta a făcut posibilă și căderea în păcat a omului, dacă e să, să ne da. ancorăm în Sfânta Scriptură. Omul a dorit să fie liber, să nu aibă pe cineva care să-i dicteze ce trebuie să facă. Să nu aibă limite. Exact, exact, să nu aibă limite. Dar exact cum spunea și tu, și tu, Teo, în preambulul acestei ediții, marele, marele paradox pe care îl trăim în ziua de astăzi este că, deși ne dorim atât de mult libertatea, suntem tot mai mult închistați într-o falsă libertate, de fapt într-o tot mai reală sclavie în fața sistemelor pe care le avem. Pentru că am ajuns să fim dependenți de telefoanele mobile, am ajuns să fim dependenți de serviciile pe care le avem, am, avut, am ajuns să fim dependenți de o multitudine de, de lucruri. Am avut acum de curând ocazia, aș fi vrut să zic șansa, dar ocazia de a merge la un service cu cineva și <coughs> la un moment dat, în timp ce se dorea să se face o diagnoză la mașină, mecanicul spunea, domnule, nu... Nu nu e ok, nu pot intra în legătură cu mașina, nu, nu mă pot loga nici de cum pe ea Și am stat și m-am gândit la vremurile în care uh, Oamenii aveau o dacie Și fiecare era mecanic da. <laughs> Reușeai să te duci la drumuri lungi Și dacă ți se defecta Poate că nu erai atât de priceput Dar undeva, într-o localitate, găseai un, un mecanic Și <laughs> reușai, reușai să, să te descurci da. acum dacă computerul nu mai răspunde ai pierdut contactul cu am ajuns foarte dependenți de, de toate sistemele astea pe care noi credem că le ținem în control dar care la un moment dat pot să ia razna și o vor lua la un moment dat razna și vom descoperi că de fapt noi suntem sclavii tehnologiei și a inginerilor din ziua de astăzi și nici de cum nu suntem liberi ce este de fapt supunerea pe care trebuie să o avem Uh, cred că mai, mai înainte de orice trebuie să înțelegem uh, sensul acestui termen, trebuie să înțelegem de ce avem nevoie de supunere, trebuie să înțelegem că nu putem să stăpânim toate domeniile vieții și că sunt alte persoane mai uh, îndreptățite decât noi, uh, cu, mai multe cu mai multă capacitate în așa fel încât uh, să ne învețe pe ce cale trebuie să mergem. În sensul acesta văd supunerea ca o necesitate în viața omului, în sensul nu de a te face rob, ci mai degrabă de a-ți oferi călăuzirea necesară în viață. Și ai pus întrebarea, Teo, dacă oamenii au capacitatea de a mai fi fericiți în supunere față de Dumnezeu. Capacitatea există. Problema este că omul l-a dat pe Dumnezeu în spatele lui, a vrut să-și ia viața în propriile mâini, și cred că din anii 60-70 încoace, pe plan mondial, se poate vedea o cădere masivă a tot ceea ce înseamnă moralitate, a tot ceea ce înseamnă valoare tradițională, din cauza că omul a vrut să fie la un moment dat hippie. A vrut să se răzvrătrească împotriva oricărei autorități. Deși în Sfânta Scriptură spune, se spune că autoritățile sunt sub directa îndrumare în a lui Dumnezeu. Nu mă refer acum la planul politic, că știm da. mulți că este o lume coruptă, lumea politică, dar mă refer la. la conceptul, da, mă refer la conceptul acesta de uh, supunere în fața unei anumite autorități. Noi, ca și oameni, trebuie să înțelegem faptul că dacă nu suntem supuși, și dacă nu avem perspectiva aceasta, vom ajunge la starea de, de haos, de anarhie. Dacă în casa mea. Nu ar exista un set de reguli de, minimă, de minim comportament, ar fi un haos. Adică dacă nu ar ști uh, uh, tatăl ce trebuie să facă, mama ce trebuie să facă, copilul ce trebuie să facă, ar fi un haos. Nu cred că am putea inversa rolurile niciunul dintre noi, nici soții între noi, nici părinții cu rolurile copilor și copiii cu rolul părinților. Deci dacă este să o luăm un pic pe planul ăsta al logicii și al rațiunii. Eu cred că supunerea nu are în sine ceva rău. Sensul ei a fost denaturat și tot de către om. Da, Cosmin, mai au oamenii capacitatea de a fi fericiți fără să se supună Lui Dumnezeu? Vreau să plec de la următorul punct. Și anume, oamenilor nu le mai place să supună în ziua de astăzi. Și probabil, probabil și tema din seara aceasta e destul de dificilă, Sper să fie ascultători care să meargă până la capăt alături de noi. în momentul în care auz o astfel de temă, ți se pare teologică, ți se pare depășită, ți se pare dincolo de vremurile în care trăim, dar nu e așa. Pentru că vedem și vedem direcția în care se duce lumea în ziua de astăzi și cred că e o strigă disperare, o, un strigă disperat spre supunere, spre reîntoarcere la supunere. Și aș vrea întâi să plecăm de la, de la definiția uh, supunerii. A te supun înseamnă a-l considera pe altul mai presus decât pe tine însuși și a te subordona lui. E dură definiția și niciunul dintre noi nu mai acceptă în viața lui. Deci în fugim de în societatea de astăzi. Fugim de supunere și ați văzut în numerele dinainte. În orice domeniu al vieții noastre nu mai căutăm supunerea, dar cred că s-a denaturat într-un fel sensul supunerii pentru că a fost să spre extreme a fost dusă spre extreme supunerea omului față de Dumnezeu prin biserică. Biserica cumva a șantajat omul în cursul istoriei și s-a ajuns la o depărtare de Dumnezeu și la o neînțelegere a în față lui Dumnezeu, Dumnezeu văzându-o ca și pe o acțiune negativă nedreaptă a lui Dumnezeu asupra oamenilor. Te referi la faptul că perso personalul, nu, clericii bisericii au abuzat de funcția pe care au avut-o și au transmit -o, o imagine greșită. Exact asta am da. să spun. Da. da. După aceea supunerea în cadrul familiei au fost și sunt și astăzi multe soții abuzate tocmai pe înțelesul greșit a supunerii da. în fața soțului sunt atât de mulți copii tratați și astăzi pe același principiu, uh, sunt, atânța, sunt atât de mulți angajatori care uh, se folosesc de conceptul ăsta al supunerii într-un mod greșit, sunt atâtea guverne care fac, uh, duc uh, această, această supunere într-o direcție greșită și atunci e normal ca omul să se spere de acest, de acest concept și să-i se pare nebiblic, să-i se pare neadevărat. Dar hai să, pri să privim doar de la Început, uh, Dumnezeu a creat totul perfect și Satan, văzând perfecțiunea lui Dumnezeu, a vrut să fie la fel și nu a vrut să fie supus. A fost prima mândria și nesupunerea, cred că sunt punctele inițiale ale căderii lui Satan și a căderii omului. Pentru că noi suntem cumva și aceste decăderi da. al diavolului. Și de aici apar, apar toate problemele, dar în seara asta am găsit o definiție și un lucru extraordinar. Uh, mm. Și anume, slujirea trebuie privită din două perspective. Și anume, uh, slujirea, uh, nu, supunerea. supunerea trebuie uh, privită din două, în două direcții. Uh, supunerea ca și slujire și supunerea ca și ascultare. Există partea dominantă, cel care supune pe cel inferior, sau neapărat inferior, pentru că nici în cazul nici în cazul aflaterarhic da, sub el. Da, relativ ierarhic sub, uh, sub el, el trebuie să fie chemat la slujire. Gândiți-vă doar la relația dintre Dumnezeu tată și Dumnezeu Fiul. Domnul Hristos a fost supus Tatălui, dar totuși Tatăl l-a slujit în atâtea lucruri. Deși pare dur conceptul ăsta, dar îl regăsim pe paginile da. Sfintei Scripturi. Gândiți-vă doar la relația pe care o cere uh, Hristos pentru uh, diacon, pentru să fie să slujească biserica, să slujească turma. Și aparent în, momentul... în biserică se vede că ei sunt în, în, în postura de a, de a fi ascultați, de a da. fi urmați. Nu, da? nu poți să ceri uh, supunerea în ascultare dacă nu dacă tu nu, ești, uh, dacă nu, nu ești supus prin slujire. Și ăsta e, e conceptul pe care îl găsim în Scriptură. Uh, Gândiți-vă doar în cazul familiei. Da. Dacă eu, ca și părinte, ca și tată, nu am capacitatea de uh, a-mi sluji soția, de a sluji copiii, și nu în sensul greșit al cuvântului, da. ci am face datoria față de familie și față de copii, atunci nu am cum să aștept supunerea în ascultare. Da. Într-adevăr, iată, săpând doar puțin descoperim sensuri pozitive pentru cuvântul supunere, pentru că a fi supus nu neapărat este un termen negativ, ci este perceput doar negativ. De ce? Pentru că la un moment dat cei care erau în anumite funcții de conducere ca și lideri au obuzat de acești termeni dar și datorită stării de păcat în care este omenirea și până la urmă da, Cosmin a văzut foarte bine în momentul căderii unul din lucruri era prezent acolo lipsa de supunere față de Dumnezeu Diavolul nu a vrut să mai fie supus lui Dumnezeu a revenit aceeași poziție ca și el și în felul acesta a devenit nesupus și a atras după sine consecința pe care o știm cu toții. Eluțu? În timp ce Cosmin vorbea, mi-a venit în minte tabloul acesta înfățișat de paginile sfinte Scripturi cu Domnul Isus care spălau picioarele ucenicilor. A punctat bine Cosmin ceea ce a spus. Este interesant cum o autoritate atât de mare ca și însuși Dumnezeu poate să vină în fața creației Lui, a celor care trebuie să se supună și să slujească. Conceptul acesta noi trebuie să l redescoperim, să fii stăpân și totul să slujești. Noi, noi vrem să inversăm un pic lucrurile astea, adică le gândim ceva de genul acesta. Dacă eu sunt o treaptă mai jos din punct de vedere ierarhic, clar eu trebuie să slujesc, clar eu trebuie să slujesc. Dar Dumnezeu în, în destul de multe rânduri ne dă oarecum sistemul ăsta de valori peste cap. Când Domnul Iisus a venit și s-a smerit într-o asemenea ipostază, uh, nici ucenicii n-au înțeles. Pentru că și ei erau oameni, ca și noi, și nici ei n-au înțeles cum... Să vii tu, tu să, să faci picioarele. asta, să vii tu să îmi faci asta, nu, nu, nu se poate. Și în momentul în care Domnul Isus vine și spune lui Petru, nu că trebuie să faci așa, așa, așa, Petru merge dintr-o <cute> extremă în alta, a nu, atunci afăm un duș complet, ceva de genul. <cute> și uh, iarăși Domnul Isus trebuie să-l ia cu înțelepciunea lui, să-l potălească și să-i explice că de fapt, ceea ce face Dumnezeu este suficient atât cât face, nu trebuie mai mult. <cute> Interesant este și uh, versetul în care Domnul Isus Hristos pune, face recomandarea cine vrea să fie cel mai mare dintre voi da. să-i să slujească pe toți. Corect. Uh, corect. Da, uitați-vă că uh, slujirea, uh, supunerea, uh, capătă valențe noi și important este să nu ne lăsăm târâți sau duși de curentul social în care trăim. Pentru că în jurul nostru trebuie să recunoaștem și nu mă refer acum neapărat doar la oamenii care n-au credință în Dumnezeu, mă refer la toți oamenii din jurul nostru. Există o reticență față de supunere și supunerea nu este văzută în termeni pozitivi, ba chiar riști să fie, nu știu, catalogat drept, fără inițiativă, bleg, eu știu, într-o anumită formă sau în alta, dacă nu ai o poziție clar definit ca fiind contrar unei autorități. Adi? Să știi că totuși în, în lumea de astăzi, oamenii din lume așteaptă să lupți cu armele lor. Fii cel dă tot ce poți din tine, arată că, ai că ești puternic, arată că poți să treci peste alții, chiar dacă rănești, nu contează, tu să-ți atingi scopul. Dumnezeu vine pe altă parte și spune învățați să fiți meriți, să fiți supuși. Și... Uh, e foarte greu să fie supus. Iisus a fost uh, supus de bunăvoie țintând dincolo la o lucrare pe care noi la început nici ucenicii n-au înțeles-o. Am văzut și când am fost în armată, am stat cu 60 de soldați, atunci am cunoscut prima dată ca un copil care am crescut numai în biserică, am văzut prima dată când am văzut ce înseamnă lumea. E, când am văzut în primele zile cât de uh, puternici se dădeau fiecare care până la urmă să fie cel mai care stăpânește cel mai mult și care se impune cel mai mult și pe o parte mulți dintre ei și-au câștigat un anumit uh, statut. Exact. Uh, N-am cunoscut că așa trebuie. Din Biserică, am învățat altfel și am început să să slujesc. Nu știu cum să zic că uh, au venit ei și întreabă, tu ești diferit de noi din a doua zi, m-au întrebat. Ceva sunt, Ce cu tine? Ești diferit de noi. Tu de ce nu gândești ca noi? Tu de ce nu faci ca noi? Dacă nu faci ca noi, o să ai probleme. Lucrurile s-au încheiat foarte bine, până la urmă au făcut ei cum am făcut eu. Și am câștigat respectul prin faptul că în biserică totuși, în relații cu Dumnezeu, înveți să te supui... Ce este interesant, că multe biserici au probleme, totuși, cu tinerii care nu se știu supune bătrânilor. Este verset din Biblie, că supuneți vă celor bătrâni. Da, atingem în seara aceasta și, și capitolul acesta, cu siguranță. Da? Nu, da. atunci las mai târziu, da? să? <laughs> am da. găsit ceva foarte interesant acolo, că uh, se cere, totuși, ca oamenii în vârstă, bătrânii, bisericii, să aibă înțelepciunea. Pentru că un tânăr care are probleme în biserică, posibil 90% să aibă probleme și în familie, și acasă. Pentru că acasă tata cu mama nu au învățat supunerea unul pentru altul. Da, și asta din păcate se reflectă și asupra relației cu Dumnezeu și cu și Da, da. Așa este, iată că o temă, o temă sensibilă, cred că de aici am putea să ramificăm și să vorbim multe ediții, Depinde acum de dumneavoastră dacă veți interacționa cu noi, ne veți trimite mesajele dumneavoastră. Noi vom fi bucuroși să ținem cont și de sugestiile dumneavoastră și să abordăm și alte aspecte ale acestei probleme pe care nu vom reuși să le acoperim în seara aceasta. O a doua întrebare pe care o am în seara aceasta este cea referitoare la supunerea din relație. Totuși, nu este un termen învechit. Trăim vremuri în care, am văzut că este repulsie față de acest cuvânt, trăim vremuri în care uh, drepturile omului sunt, uh, nu știu, apărate, trâmbițate, rostite. Uh, Uitați-vă, copiii este suficient, poate în România încă nu, dar în țări din Europa, în Statele Unite, este suficient să dea un telefon la poliție și să spună că tata a țipat la mine, a zbirat la mine. Și vine, poliția știa, la întrebări. Nu mai spunem de drepturile pe femeilor. În Italia am cazuri în care oamenii au divorțat pentru că soția a dat un telefon la poliție și a spus soțul meu m-a abuzat verbal. Și a venit poliția și cu ordin de evacuare soțul a dormit în seara respectivă undeva într-o -un, într în mașină, într-o parcare. În gara. Ei, în contextul acesta pe care nu-l putem nega, care vine și spre noi, nu avem cum să, să ne ferim de el. În ce măsură mai este relevant termenul ăsta de supunere în relație? Soția față de soț, pentru că când vorbim de supunere în relație, aici bate reflectoarele, dar nu este doar dimensiunea asta. În realitate, soțul la rândul lui trebuie să fie supus, copiii trebuie să fie supuși, totul trebuie să fie ierarhic cumva. Cum putem să discutăm despre problema aceasta? Eu aș vrea să revenim la prima, la prima întrebare, pentru că uh, mi se pare că fiecare dintre noi am făcut doar uh, o introducere și am vrut să aducem în discuție uh, tema aceasta supunerii, dar nu am răspuns niciunul dintre noi la supunerea în față lui Dumnezeu, care e punctul de plecare și punctul care redefinește, re, redefinește înțelesul supunerii în celelalte tipuri de relații. Uh, Așa să ne gândim doar la un exemplu practic. Noi, fiecare dintre noi, Într-un mod mai profund sau mai puțin profund, suntem niște arhitecți. Sunt lucruri pe care le facem, sunt lucruri pe care le concepem, sunt lucruri pe care le gândim și nu le putem face fără un plan. Nimic nu-l faci fără, fără să-ți crăunezi și în minte un punct de pornire și un punct al finalității, pentru că altfel... Zia ceva la ce nu te-ai așteptat, poți să zia să ceva ce nu funcționează. Dacă ții nicăieri, ajungi nicăieri. Ajungi nicăieri. Uh, și în noi cumva este amprenta lui Dumnezeu. Deși nu vrem să recunoaștem, în lucrurile pe care noi le facem, avem anumite legi. Dar niciodată nu acceptăm legile, legile lui Dumnezeu. Deși ne privește pe noi și viața noastră practică, uh, suntem predispuși să înțelegem și să acceptăm că totul funcționează după un plan, dar din punct de vedere spiritual negăm lucrul acesta sau ne se întâmplă de foarte multe ori. Vedeți și Dumnezeu a fost și este primul arhitect. El a creat lumea, El a creat omul și toate astea funcționează după legi la secundă, la minisecundă. Tot e matematică și fizică în lumea în care trăim pentru că a fost un arhitect și ceva care a făcut după un plan. Și așa să întorc iarăși discuția la, la ceea ce facem noi. Gândiți-vă că crezi ceva, creezi o mașină, o mașinărie, un lucru și nu-ți mai este supus. Se, se întoarce împotriva ta și nu cred că... Apropo că, de asta am văzut, nu știu, un, un, o introducere la un film în care cineva a creat un robot și a scăpat de sub control. Da, gândește că ceea ce crezi tu se întoarce împotriva, împotriva ta. Deci supunerea este, este o lege... Uh, indispensabilă și vedeți că în psalm uh, natura este supusă lui Dumnezeu. Uh, ni se vorbește atâtea ori de supunerea fiului în fața uh, Tatălui. Ni se vorbește de supunerea îngerilor, duhurilor. Uh, chiar și duhurile necurate se supun înaintea lui Dumnezeu. Asta e ierarhia normală. Indiferent că ne convine sau ne, nu ne convine. Indiferent de cât de ni se uh, cred, credem că suntem. În momentul în care noi am ieșit din uh, planul lui Dumnezeu și din lucru normal uh, pe care Dumnezeu l-a planificat pentru lumea în care trăim, atunci cu siguranță ajungem într-un punct mor și ajungem la haos mai repede sau mai târziu. Și deja începutul e valabil și îl vedem, îl vedem în, uh, în acțiunile din, din fiecare zi, în ceea ce se întâmplă, în societate, în familie, în uh, lucrurile sau în aspectele concrete ale vieții. Dacă... Ne ferim de supunerea față Lui Dumnezeu, nu avem cum să culegem decât uh, furtuna. Da, și uh, până la urmă, uh, exemplul pe care l-ai adus este unul uh, interesant, uh, pentru că uh, în momentul în care creezi ceva, acel lucru funcționează după regulile, planurile, legile pe care le-ai gândit momentul în care vrei să faci ceva, să funcționeze. De exemplu, degeaba aș lua eu o mașină de să-mi pun mâncarea, să o încălzesc în ea, pentru că ea are alte legi, are alte, pur și simplu este creată cu un alt scop, se supune, mecanismele ei sunt de altă natură, electronica din ea este de altă natură. Atunci, să-l folosesc în alt scop, aș putea să încerc, în cel mai bun caz, dar nu înseamnă că voi obține rezultate. Mă gândesc la ce a spus Adi, cu privire la vremurile când uh, a ajuns în armată, vremuri în care au fost tineri ca și el, ce au încercat să se uh, afirme, să, afirme da, da, să se afirme, să-și autoritatea. Și-aș face un pic o legătură între ce a spus Adi, cu ce a spus Cosmin și cu ceea ce am eu în minte acum, să vedem ce iese de aici noi nu înțelegem ce înseamnă supunere. Ne tot învârtim acum în jurul termenului Iasuea, dar noi nu l înțelegem. Și am fost ajutați în aceasta de sutele și de miile de ani de civilizație. O civilizație care se bazează, civilizația umană care se bazează pe uh, cucerire. De-a lungul istoriei au supraviețuit cei care au avut spiritul cel mai combativ. Dacă ne gândim la marile civilizații, cam toate au fost civilizații de, de luptători, de oameni care nu s-au supus, de oameni care au dorit să-i supună pe alții. Și de asta nouă, în epoca modernă, nu ne mai place termenul de supunere din cauză că avem în sângele, în venele noastre, microbul acesta al nesupunerii, al dorinței de a, de a conduce noi. De asta nu putem să rezistăm ca și, ca și oameni supuși. Uh, problema este că, asta este strict latura umană, ceea care nu a fost totuși intenționată de Dumnezeu, o latură de care noi trebuie să ne separăm, ca să zic așa, sau mai bine zis, să o aducem la ascultarea de Dumnezeu, pentru că altfel nu vom, nu vom ajunge să jucăm după regulile celui care ne-a creat. Povesteați, ziceați aici de mașinăria creată, de mașina de spălat, mașina de spălat care niciodată nu îți va încălzi pâinea sau mâncarea. Dacă sunt niște reguli foarte clare, foarte -am precise... Încercat, dar probabil nu merge. Poți să încerci, să ne da. spui și nouă rezultatul, dar noi îl știm deja. Deci, în momentul în care sunt niște legi foarte exacte, și zicea Cosmin de legile exacte ale chimiei, ale matematicii, ale fizicii, noi nu le putem schimba. Într-un fel, poate încercăm să le alterăm, dar n-avem nicio șansă să le schimbăm. Da, Și... fie, că, fie că acceptăm ideea că Pământul are gravitație, fie că nu, dacă sărim de la 5, tot jos, jos vom cine, ajunge. Cine nu crede, n-are decât să încerce. A, nu, rezultat, nu rezultat, rezultatul, nu da. rezultatul va fi unul însă știut. Deci nu are rost să faci un asemenea da. lucru, pentru că e o nebunie. Tocmai de asta zic, în... În fiecare dintre noi zace o provocare de mii de ani, aceea de a-i supune pe alții. Fără să înțelegi că, de fapt, ființa numită om trebuie să se supună. De la început, ființa umană a fost creată pentru supunere. Diavolul este cel care a intervenit, care a distrus totul, care a pervertit... Vorbim acum de persoanele care vor să accepte existența lui Dumnezeu și existența relației omului cu Dumnezeu și căderea în păcat și satan. Dar poate că vor fi și dintre ascultătorii noștri care nu vor fi de acord cu latura asta. Tot ceea ce putem să spunem este să, să stea și să observe istoria civilizației umane. Și atunci aș vor putea da seama dacă în noi există dorința asta de supunere sau nu. Interesant este modul în care Dumnezeu ne provoacă. Smeriți-vă sub mâna a Lui Dumnezeu ca la vremea potrivită El să vă înalți. Ciudată, ciudat mod are, având în vedere ce ai spus tu mai înainte, ciudat mod are Dumnezeu de a întoarce lucrurile. E interesant cum Dumnezeu întoarce lucrurile și în emisiunea asta. A zis de exemplu imperiilor sau a civilizațiilor. Dar vrea să vă dau uh, nu neapărat contraexemplu, ci o continuare a ceea ce a zis el. Gândiți-vă că fiecare uh, imperiu, a ajuns la, la rândul lui să fie uh, categoric, să fie supus. Pentru că nu, dacă nu respecti legea lui Dumnezeu asta se va, se va ajunge. Uitați-vă la orice imperiu, care a fost până acum, și gândiți-vă la imperiu care e acum, uh, ajunge la rândul lui să fie dezmembrat și Daniel, cât de fain da, a surprinde. surprins lucrurile astea. A, și lucru ăsta nu, nu vorbim, în, în direcția nu vorbim doar de imperii. Gândiți-vă ce înseamnă nesupunerea în viața de fiecare zi. Am fost eu nesupus ca și, ca și tânăr în familia mea. Cu, cu siguranță Dumnezeu mă va pedepsi în punctul ăsta. Și îmi voi plânge neapărat, cu amar ne, nesupunerea. Îți ne ne convins că ne va pedepsi. Îți convins, pentru că dacă îmi permiți o mică paranteză, nu ne neapărat să privim la, la caracterul ăsta punitiv, adică ne va, ne va pedepsi neapărat. Nu, cred nu că... ne pedepsesc legile lui Dumnezeu, nu neapărat da, Dumnezeu, pentru că, că va... noi, noi încălcăm legea lui Dumnezeu care îți spune uh, fi consecințe. supus ca să, da, sunt niște consecințe, consecințe pe care ți le asumi. Și no, nu neapărat, noi vedem neapărat pe Dumnezeu ca și un Dumnezeu uh, care pedepsește. Nu, la fel ca orice, orice lege te pedepsește. Dumnezeu a lăsat Uh, supunerea pentru că e în avantajul tău ca și om. Îți și... Viața, și viața și moartea. Alege viața și moartea. bine ca să și blestemul. Tu alegi și lucrul să se vede chiar și în aspectul ăsta practic al supunerii. Mă gândesc la faptul, nu neapărat al, al pedepsie, că dacă eu am fost mai, mai răzvrătit sau mai neascultător în perioada mea adolescentină... Îți deci e frică, nu? <laughs> da. Dar care, care a fost așa de supus acum? Da. Mă gândesc la perioada... Dădeam un exemplu, nu mă refeream la viața mea, ci vorbeam așa la modul ideal, da? la modul general mai bine zis. Cel care a fost uh, mai răzvrătit în perioada adolescenței, în perioada adolescentină, la un moment dat când ajunge să se așeze la casa lui, să aibă propria familie, să aibă copiii lui... Devine el? Nu, nu, de, nu devine el. Învață niște lecții pe care nu le-a învățat la da, timpul e, respectiv. Da. Și în momentul în care Dumnezeu, Dumnezeul acela pe care noi îl vedem ca și cum ne-ar pedepsi, dar Dumnezeul care lasă legile Lui să-și urmeze ciclicitatea, să da, adică zice că fie roata și pătrată, tot se mai învârte odată, știi? Ajungem să o suportăm pe propria noastră piele. Da. Și atunci vedem, măi, stai că dacă eu atunci cu părinții mei am făcut așa, Uh, M-am simțit eu foarte șmecher atunci. Dar uite că acum copiii mei copii. fac așa. Sau când vine soția, ce să mai zic? Sper că, nu, sper că nu ne au și soțiile <laughs> la emisiunea din seara asta, că vom fi aici cocoși, dar acasă va trebui <laughs> să vedem ce, ce mai facem. Da. Azi cineva zicea că supunerea ne înfrățește pe to cu toți și ne scoate la ivială diamantele inimii. Mie mi îmi plac oamenii care sunt supuși. Da, le, nu nu, nu, nu, nu, nu, nici vorba, nu, nu, nu. Și altcineva zicea, supunerea trebuie să fie cu respect și bucurie. Uh, e foarte greu treaba asta, mie nu mi-e greu să zic acum, cum trebuie să fie, dar în practică e cu totul diferit. Mi-aduc aminte că uh, cunosc pe cineva care a fost angajat și primele două luni a fost are supus șefului. După două, trei luni, zicea șeful, fumai, nu știu, nu mai am curând să-l ceri pe că strigă mai tare ca mine. Da, de... într-adevăr, supunerea aduce o anumită zonă de confort, o anumită liniște, armonie, pace într-o anumită relație. Acum, că fiecare își trebuie locul. să recunosc, dacă stai lângă Dumnezeu și înveți de la Dumnezeu, nu-i foarte greu să înveți supunerea. De exemplu, eu nu-mi propun în familie, nu acum trebuie să fiu supus, nu acum trebuie să ascult, nu acum trebuie să spăl eu vasele că văd că la Mihaela e prea greu. Nu, nu acum hai că aspir eu, că văd că ea face altceva. Nu. Dacă Și mai este un lucru. Dacă stau lângă Dumnezeu și îmi iau hrana de la Dumnezeu în fiecare zi, nu am o problemă cu supunerea. Dacă nu stau lângă Dumnezeu și am o perioadă în care nu. Am părtășie cu Dumnezeu Simt firea Cum își cere anumite drepturi Acum n-ar fi cazul și tu să te impui un pic N-ar fi cazul și tu să răspunzi Cumva N-ar fi cazul nu ai și tu, tu, tu N-ai și tu drepturi știi? Și atunci vine Dumnezeu și spune Dar totuși adu-ți aminte că De dragul relației Mai bine taci Pentru că decât să scoți un drept Pentru ce? Uite, nu a fost acolo și mă lup și mă cer cu aude, nu e adevărat, că nu au fost acolo, și atunci toată ziua să ne uităm unul altul ca străini, de dragul relației, mai bine renunți la un adevăr pe care tu crezi că ai adevăr, ca să ai relație cu soția și cu copiii. Șoaptaia care îți spune, de dragul relației mai bine taci, e de fapt un difuzor mic ascuns într-o cameră și uh, soția ta stă în altă cameră și vorbește așa <laughs> la Nu, nu. Da. Nu, dar de... dacă, vrei, dacă vrei să înveți supunerea cel mai bine, stai lângă Dumnezeu. Din cărți nu-i de ajuns. Ce vom spune totuși, acum nu vreau să trec eu în postul de moderator, dar, ia, avem, mă, așa dar o min... place. <laughs> avem o minge ridicată la fileu. Să înțeleg oare din discuția din seara asta că supunerea este legată atât de mult de Dumnezeu încât fără Dumnezeu nu poți să ai parte de supunere. Ce vor zice oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu într-o relație personală? Oare să înțelegem că ei vor fi nesupuși? Uh, nu, am zis și înainte, supunerea trebuie să fie cu respect și cu bucurie. Dacă stai lângă Dumnezeu, te supui cu respect și cu bucurie. Dacă nu stai lângă Dumnezeu, de exemplu, frică. că n-am avut cu Dumnezeu, mă supuneam de, de frică. frica stăpânului. Da. Da. Și cred că aici ai căpare. cheia. Da, se pare că discuția noastră este foarte, devine foarte efervescentă și lucrul ăsta nu poate decât să mă, să mă bucure. Facem o pauză muzicală și continuăm. Jertfă și jertva arată cât iubești, căci dragostea e adevărată când poți să o dovedești. O minunată pildă, e Dumnezeu care a jertfit în dragostea lui pentru noi și-a dat fiul iubir. Nu înțelegi pentru tine?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 Acum, după, după acest scurt moment, se pare că în, în această pauză am reușit să ne, să ne înfingem în discuții mai tare. Revenim la cea de-a doua întrebare, în care puneam problema în domeniul familiei. Și văd că invitații mei, toți spunem la microfoane, dacă mai este de actualitate supunerea în relație și v-am zis atunci când am adresat întrebarea când vorbim de supunere în relație reflectorul bate pe supunerea soției față de soț acum când drepturi, drepturi, drepturi dreptur și situații și, ce putem să spunem despre asta? E frumos subiectul ăsta, mai ales pentru noi Acum m-am uitat în Noul Testament și în foarte multe epistole Apare tema asta a supunerii, a supunerii soției în fața soțului, autorității pe care o are soțul în familie, ca și preot, chemat peste, peste familie. Și, într-adevăr, în societatea de astăzi, în care drepturile femeii au ajuns la un grad de emancipare, greu de imaginat cu câțiva zeci de ani în urmă, e destul de greu să mai mașesc pe ideea asta. Și cumva probabil ar fi interesant de scos pas, ar fi interesant de scos din uh, scriptură pasajele astea. Cred din, că mult perspectiva, din perspectiva din uh, perspectiva curentului feminist. Deși nu cred că a tuturor uh, doamnelor. Cred că sunt multe care uh, acceptă și chiar cred că o manifestare a planului divin, chiar și în supunerea asta. Și eu cred că mulți bărbați se bucură că scrie versetul la femeie să fie supuse bărbaților. <laughs> am uitat peste o temă și cum am schimbat, mi -am schimbat optica. De multe ori s-a predicat la anunț supunerea femeii în fața soțului Era și una din temele, preferate, da, de de celor care din temele preferate și soțul să jubească iubească soția. Dar este. Este un uh, verset în Efeseni uh, 5 cu 21 care ne spune Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și aici nu face diferență de, de sex și aici suntem cupriși cu toții. Și uh, Adi vorbea despre o, anumit, o anumită supunere uh, în fața suției Uh, și nu un neg negativ, și trebuie ajuns pe un. Uh, pe un, uh, o frecvență. Uh, pe o frecvență, da, împreună. Pentru că degeaba încerci să supui cu prin forță, degeaba încerci să aduci supunerea uh, copiilor într-o anumită formă, pentru că va apărea răzvrătirea. Astăzi, uh, legile sunt atât de uh, per permisive sau nu știu, permisive dintr-un anumit punct de, de vedere drepte, probabil în altă perspectivă... sunt contrare vieții de familie. Da, sunt contrare vieții de familie și e destul de greu să areți supunerea. Uh, ai vorbit despre anumite societăți în care doar dacă... Dai un telefon. Uh, da, dacă soțul, soția dă un telefon, uh, se poate încheia o căsnicie. Uh, foarte rapid. Și uh, e greu să, să accepti uh, supunerea în uh, familie. Dar dacă Scriptura, în atâtea versete din Noul Testament, în Efeseni, în Coloseni, în Petru, în 1 Corinteni, vorbește despre, despre supunere, atunci chiar e un, e un element important. Dar trebuie să ne supunem unii altora. În, frică de, în frica lui Hristos, și așa cum spunea și Adi, dacă îl ai pe Hristos în inimă, atunci, ca și soț, poți să fii preot în casa ta, Uh, ești atât de înțelept nu inteligent, înțelept uh, în relația cu Hristos încât să ai capacitatea ca soția să iubească supunerea și ăsta e un lucru care într-adevăr uh, ține de un om care e aproape de, de Dumnezeu și atunci și uh, tu poți să-ți faci datoria ca și soț pentru că sunt mulți care vin și spun soția trebuie să fie supusă, să vin de la serviciu, sunt obosit M am pus în pat și... Dar lucrurile s-au schimbat. De slug, slugă. Slugă, da. Lucrurile s-au schimbat în ziua de astăzi. Altădată soția stătea acasă. Acum soția mea vine mai târziu decât mine de la, de la muncă. E absolut penibil să mă așez și să dau ordine. La televizor să aștept să vină să-ți până mâncarea. Și dacă, dacă nu facem lucrurile împreună de la lucrurile casnice până Se la... Se poate pune mâncarea în cap, nu-i Da. <laughs> <laughs> Sunt lucruri care trebuie ținut cont și lucruri în care trebuie să avem înțelepciune ca și soți, și să ducem familia înspre Dumnezeu, nu spre piezară. Da. Neluțu? Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, nu știu, numai în Biblie, la mine scrie așa, sau poate și la alții, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. E adevărat, aici scrie, e vorba de prima a lui Petru în capitolul 3, începând cu versetul 7. Deci, trebuie să ne purtăm cu înțelepciune, cu nevestele, cu soțiile noastre, fiind conștienți că trebuie să dăm cinste femei ca unui vas mai slab, un vas care trebuie protejat, un vas mai fragil, mai, uh, delicat. mai delicat. Noi, ca și nu neapărat poziție ierarhică superior față de, de soțiile noastre, dar totuși cu o anumită poziție... Cu o anumită putere. Suntem de Dumnezeu... Da, așa suntem, deci fel. bărbatul față de femeie are totuși o construcție mai robustă, mai solidă. El trebuie să fie oarecum locomotiva familiei. Noi, ca și bărbați, noi trebuie să... Dumnezeu ne-a pus capul familiei, da? Și atunci noi trebuie să fim locomotiva aia care trebuie să tragă tot trenul numit, familie. Fiecare membru al familiei, mă refer la și la părinți și la copii, dar aș merge mai degrabă pe soți, pe bărbați și femeie, da, în casă. Fiecare dintre cei doi au seturile de reguli specifice, oarecum, dar reguli care la un moment dat pot să interacționeze. Eu nu-i voi cere soției mele să-mi repare mașina, dar dacă i mă ajut atunci când renovez casa, e o chestie bună. Dacă eu îi dau o mână de ajutor la ceea ce înseamnă curățenie, nu cred că îmi scade cu absolut nimic din demnitatea mea de bărbat. Da. La un moment dat, în versetul 6 al textului pe care l-am citit, este menționată Sara, pe, Sara care îl numea pe Avram, soțul ei, ca și domn, domnul ei. Și îmi permit să mai fac încă o glumiță, uh, mai povesteam acasă cu soția mea și îi spuneam, uite dragă, vezi ce scrie aici, că Sara îl numea pe Avram domnul ei. Tu de ce nu poți să faci așa și I-am spunea atunci, bine mai domnul meu, dar simțeam așa sarcasmul în, în glasul ei, știi? Uh, chestiunea, chestiunea este că noi, ca și soți, în relația pe care o avem cu soțiile noastre, nu trebuie să ne vedem ca și șefi. Da, suntem pe o anumită poziție, dar nu cred că din punct de vedere ierarhic suntem superiori. Doar din punctul acesta al ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu ca și construcție fizică, că putem să ducem uneori mai mult decât poate să ducă femeia în casă din sarcini, dar nu cred că trebuie să înjosim, ci mai degrabă noi trebuie să ajutăm, trebuie să direcționăm un pic lucrurile în așa fel încât Deși dăm cinste femei, cinstea oarecum să ni se întoarcă înapoi. Nu cred că un, om poate să, un bărbat poate să fie cinstit de familia lui dacă el ne cinstește. Că și se pe soție omul și, și pe copii. Ce da, da, până la urmă vorbim despre legile astea și naturale. Ce vorbați ridicați, mâini curate spre cer. Da, cum ai putea să faci... Se face lucrul acesta dacă tu te uh, prezinți în familie ca un tiran, ca un despot, ca un dictator, care doar bați cu pumnul în masă, și celălalt trebuie să umble pe lângă tine ca furnicuțele. Nu cred că este uh, cel mai corect. Interesant exemplu pe care l-ai dat cu trenul: că bărbatul este locomotiva și am trăit lângă un oraș, am făcut naveta în care era un, un, un mare. era un centru feroviar. Și pă, interesant este că trenurile, când se duc în, în cursă lungă, au locomotiva în față și vagoanele după și dau bătaie. Se duc de la Iași la Timișoara, la București și așa mai departe. Dar la manevră, câteodată, trenul mai merge și invers și are locomotiva în spate. Numai că are un dezavantaj mare. Trebuie să meargă încet, trebuie să meargă cu stegulețul, cu fanionul. Are, are la un moment dat nevoie uh, pentru uh, tot felul de manevre prin gară să fie împins trenul respectiv și nu tras. Însă, modul lui de lucru este ca locomotiva să fie în față și să tragă. Asta nu înseamnă că dacă în spate sunt vagoanele unul după altul, uh, vagoanele nu sunt importante, sunt foarte importante și acolo sunt pasagerii sau acolo este marfa, acolo este punctul de greutate. De fapt, locomotiva pentru asta lucrează. Pentru ceea ce este mai, mai fără forță în spatele lui. Și responsabilitatea este, responsabilitatea este imens de mare. Iar când se schimbă lucrurile, totul merge cu încetinitorul și de fiecare dată când nu ne convine poziția în care suntem și schimbăm lucrurile, riscăm să facem ca totul să meargă altfel decât în planul lui Dumnezeu. Am auzit recent uh, un studiu sociologic care e tare, tare interesant. Și anume, uh, femeile din ziua de astăzi uh, majoritatea tind să nu fie supuse. Uh, nu le mai place terminul ăsta de, de supunere și vor cumva să controleze familia. Asta se întâmplă în ultimii ani. Și e tare interesant că uh, tot astfel de soții sunt nemulțumite în căznicie. Și studiile astea spun că fe uh, femeile deși tind să iasă din zona supunerii, foarte repede iasă într o astfel de căsnicie, ajung la divorț și caută la rândul lor soțul care să le aducă în zona supunerii. Eu, de fapt, asta caută. Asta caută în mod ascuns, fără să-și dea seama, fără să să -și ginez, doamnele. Și copii, da. Și e tare interesant că o familie în care soțul nu are capacitatea de a trage familia după ea, nu ziceți-vă câte sarcini cad pe o soție în care soțul nu este capabilă să fie capul în familia respectivă, să nu aibă capacitatea să direcționeze familia într-o direcție normală, să nu aibă capacitatea să ia deciziile corecte din punct de vedere spiritual în primul rând din punct de vedere material, din punct de vedere al organizării familiei e o povară foarte mare pe, pe soție și cred că soțiile nici nu au capacitatea, fără să le jignesc, nu au capacitatea de a, de a duce familia într-o anumită direcție. Deci pot să organizeze pe termen scurt lucrurile în familie. Noi avem sarcinile noastre lăsate de Dumnezeu și putem să ne suplinim în anumite situații forțate. Dar nu Asta putem vreau să, să ne zic, chiar și, chiar și în studiile sociologice demonstrează, chiar și studiile da? sociologice făcute de necreștini demonstrează lucrul ăsta, că o soție este împlinită în momentul în care este supusă, nu în sensul urât al cuvântului, ci în momentul în care ea, ea găsește, își găsește siguranța lângă un bărbat care are capacitatea să ducă familia într-o într zonă de confort din toate punctele de vedere. Da, este interesant discuția asta, cel puțin în domeniul acesta, pentru că, iată, și în biserici se vede foarte mult lupta aceasta și cazurile de divorț din păcate sunt tot mai multe dacă înainte se auzea undeva la pocăiți de vreun divorț, păi știa toată țara știa toată țara era, era o, o dramă era cumva tremura întreaga zonă când se auzea că cineva a divorțat astăzi, deja nu parcă nu, nu ne mai agită atât de tare și cu durere vreau să spun că da. și înainte să se întâmpla lucrurile astea, erau divorțați fără acte, da deci își țineau uh, ascunsă traum, uh, drama și trauma de, de frică sau de, de gura lumii, dar erau divorțați foarte mulți, pentru că asta ține, uh, ține de relația cu Dumnezeu și nu neapărat de apartenența la un cult, la o mișcare, la uh, o direcție religioasă și într-adevăr gândiți-vă gândiți doar la aspectul ăsta, la sat. La sat, multă vreme, lumea nu divorța de gura lumii, pentru că da. erau cunoscuți. Da. La oraș deja se întâmpla unul ușor că deja te ascundeai în spatele, în spatele mulțimii. Dar nu era o rezolvare, nu în sensul că satul era mai bun, pentru că nu erau divorțuri, problema, problema nu era rezolvată. Deci interesant e să nu fie, să nu fie problema în sine, nu, că nu au divorțat. Deși nu sunt, nu sunt adeptul și vedeți că Scriptura e drastică în privința divorțului. Da, din păcate multe cupluri ajung la, la, la consiliere și cele mai multe nu ajung la consiliere divorțați de ani buni din punct de vedere al relației, dar neoficializat. Însă, totuși, sunt de părere că situațiile astea sunt mult mai multe astăzi ca înainte și... Ă, Cumva asta este din cauză că uh, există disfuncționalitate. Eu cred că, uh, apropo la ceea ce Cosmina mintea, uh, o femeie va iubi, va dori să fie supusă unui bărbat care este supus lui Hristos și care are o relație cu Hristos. Pentru ea va fi o plăcere. Spunea Cosmin despre studii sociologice care s-au făcut și sunt multe și s-a confirmat lucrul acesta. În momentul în care un bărbat este bărbat, nu în sensul urât al cuvântului, ci este echilibrat, are o relație cu Dumnezeu, are o viziune asupra vieții, are înțelepciune și nu doar inteligență, în momentul respectiv... Femeia vrea să fie supusă unui astfel de bărbat. De ce? Pentru că el știe unde duce. Și mă folosesc, de exemplu, pe care îl dădea Neluțu. El este locomotiva. Când vezi o locomotivă, când o vezi pornită, cel puțin când ești în gară, știi că acolo este forța, puterea, acolo este cineva care știe cum funcționează lucrurile se duce într-o anumită direcție, nu, nu te stai și te gândești, mă, oare locomotiva asta rezistă până la București? Dacă ia foc, oare ăsta știe pe unde mă duce? Nu, pur și simplu te-ai urcat pentru că așa este construcția respectivă. În momentul în care eu, ca soț, sunt în situația asta, să am o relație bună cu Dumnezeu, să am o viziune asupra vieții, să-mi asum responsabilitățile mele de bărbat, atunci cu siguranță viața de pe pământul acesta poate să, să capete alte valențe. Adică soția mea va găsi plăcere, în a se supune mie. De ce? Pentru că sub, să spunem, sub autoritatea mea, ea va găsi liniște și pace, va găsi o dihnă, va găsi tandrețea pe care o amintea sau delicatețea pe care o menționa mai înainte Neluțu, ori ea are nevoie de lucrurile astea. Dacă acolo este mediul acesta, dacă acolo ea le poate găsi, atunci nu trebuie să fac eu un efort să-mi supun soția, nu trebuie să-i cer eu să, să se supună, ci pur și simplu ea va veni, pentru că ea vine spre locul care este pregătit, pur și simplu va luneca înspre o relație cu un astfel de bărbat. Și problema se pune neapărat de supunerea soției, este și aici o problemă, dar pentru că suntem între bărbați, ne gândim dacă eu, la rândul meu, sunt bărbatul pe care Dumnezeul cheamă să fie, dacă eu am atitudinea pe care trebuie să o am, relația pe care trebuie să o am. Dacă eu sunt supus lui Hristos, pentru că ierarhia este clară. Hristos este capul bărbatului, bărbatul este capul femeii. Și nu putem să le învele. N-ar fi drept ca eu să-i spun soției mele, draga mea, tu trebuie să fii supusă, pentru că eu, Dumnezeu mi-a dat autoritatea asta, dar în același timp eu față de Hristos, pauze. Putem să primim la exemplul lui Hristos. Hristos nu și-a impus supunerea, deși eu putea face în cel mai simplu mod, ci Hristos și-a câștigat supunerea uh, bisericii. La fel e și într-o relație. Mulți înțeleg supunerea, uh, prin forța brută, pot să-mi pun uh, supunerea în fața soției. Dar nu o să ai niciodată o astfel de supunere, uh, ci supunerea adevărat ce care vine în urma slujirii pe care o faci ca și soț în, uh, în familia ta. Și atunci, cu siguranță, ea se va supune în ascultare. Mă gândesc la Vremurile de, de începerea unei relații de căznicie, atunci când în fața ofițerului de stare civilă uh, îți juri credință unul la altuia. Se spune atunci împreună la bine și la rău sau împreună la bine și la greu. Chestiunea este că sintagma asta s-a cam uitat împreună. Nu unul singur, altul pe unde apucă și așa mai departe, Ci împreună la bine și la greu. La bine e poate cel mai simplu, dar la greu atunci se vede într-adevăr dacă cei doi vor să fie împreună într-o relație corectă și dacă nu-ți face relația bună atunci când ai parte de vremuri bune, la vremuri grele, e, e mai dificil. Trebuie să ai principiile foarte bine puse la punct atunci când afară e vreme bună. Când afară plouă și vreme mohorâtă, dacă îți scurge acoperișul casei, vei sta înăuntru ca o vrabie dintre aia zburlită. Acum mă dau și eu, moderator, și spun următoarea <laughs> întrebare. Oare nu, uitându-te la casele pe care le cunoști, oare nu la vreme bună apar alte probleme și la vreme rea cam strângem rândurile? Dacă principiile sunt bune și sănătoase la vremuri bune, în vremuri rele ele vor fi puse în aplicare și atunci va fi bine. Nu. Numai în momentele în care vrem, în vremurile bune nu sunt principiile sănătoase, când unul sau altul încep să umble creanga creangă, atunci, atunci se întâmplă marile tragedii. Știi la ce, ce m-am gândit acum? a venit în minte următoarea imagine. Cu ceva ani în urmă, am cunoscut două familii care uh, sunt foarte înstărite. Și... Uh, la o familie, la o familie, soțul după ce a ajuns la bani, a început să umble teleleu, să umble lela și până la urmă, familia asta s-a destrămat și s-a destrămat cam și bunăstarea materială. Și o altă soție spunea, zice, așa mă bucur și mulțumesc Dumnezeu că soțul meu, deși am ajuns la o independență financiară, și nu, nu erau protestanți, deci nu, nu fac publicitate în anumite, în anumite familii, sau erau creștini ortodoxi. Spunea, mă bucur că soțul meu, în ciuda bunăstării, a rămas acasă. Și la asta mă refeream când am zis că în vremuri bune s-ar putea că mult atunci să... de principiile care guvernează cei doi. Depinde de principiile care guvernează pe cei doi depinde, depinde de depinde de optica pe care o are și soțul și soția, dacă soțul își înțelege uh, poziția și rolul de locomotivă care trebuie să tragă încărcătura prețioasă după el sau dacă el consideră că este o locomotivă singură pe calea ferată care se poate duce oriunde și să facă ceva. Sau vrea. că vagoanele trebuie să împingă. Da. Uh, problema este că în, în vagoane, la un moment dat, este o roată numită frână este o roată de frână, mai bine zis, dacă locomotiva se opintește din răsputeri, dar câteva vagoane în spate au frână trasă, este foarte greu. Da. De asta ziceam că trebuie să fie împreună la bine și la greu. Împreună. În vremurile bune, am face bine să ne punem la punct principiile care ne guvernează viața de, de, de familie, viața de relaționare, în așa fel încât, atunci când vor veni vremurile mai, mai grele ale vieții și vor veni la fiecare, la unii deja au și venit, atunci nu-ți va fi teamă că ceea ce a creat Dumnezeu și a pus împreună se va destrăma. Da, interesantă tema și vă propun, pentru că e așa de interesantă, să o continuăm și în ediția viitoare, pentru că de departe simt că nu s-a terminat și încă sunt multe aspecte de discutat și dacă ar fi să discutăm pe, pe tema asta a familiei, iată, iarăși am putea să discutăm uh, ore bune sperăm că ceea ce am încercat noi să înțelegem în emisiunea asta, uitați-vă, vorbim din postura de oameni care vrem să trăim în plăcut înaintea lui Dumnezeu, care avem și noi frământări. Pur și simplu am căutat niște răspunsuri, am vorbit unii cu alții, ne-am adus argumente unul, altora, unul altuia, nu am venit să vă învățăm pe dumneavoastră din prea multe noastră în înțelepciune, ci pur și simplu sunt zbaterile inimii noastre, sunt modul în care înțelegem să trăim viața pepăm într acesta și nu neapărat ceea ce spunem noi aici, noi suntem experți sau am făcut, ci uh, ne străduim să ajungem într-o poziție bună în privința aceasta. De aceea uh, să încercăm să privim spre ceea ce înseamnă supunere în Scriptură, să încercăm să privim spre avantajele pe care le are uh, supunerea omului față de Dumnezeu, că până la urmă, uh, în funcție de această relație de supunere, au sens sau nu au sens celelalte uh, situații de supunere din viață, copii, uh, soții, soți și așa mai departe. De aceea, până data viitoare, uh, vă provocăm să vă gândiți la avantaje ale supunerii. În seara aceasta ați auzit câteva, uh, o să pregătim altele și pentru uh, ediția viitoare. Vă spunem Dumnezeu să vă binecuvinteze și o seară bună. La revedere!